Береш за ручку запресований у каучук широкий товкач і з усього маху заціджуєш ним у невеличке кругле ковадло. Стрілка на вертикальній шкалі, що перед тобою, підстрибує вгору і фіксує позначку, якої ти спромігся досягти. Після наших ударів стрілка переважно не піднімалась вище цифри 60-70. А вчора Казимир зумів вибити аж 100 кг. Стрілка сягнула найвищого показника шкали і пролунав гучний дзвінок. Це означало, що селак має право на додатковий безплатний удар. Казимир змушував динамометр дзвеніти двічі. Не можна сказати, що Войця був таким уже силаком. Полюбляв спорт, мав накачані м'язи, але щоб дуже, треба знати закони фізики. Розтлумачував він нам на шкільній перерві секрети свого успіху. Під час удару товкачем центр ваги має бути зосереджений в одній точці. Ось зустрінемось сьогодні і я вам покажу. Я вже був, зібрався йти замкнув двері і повісив ключ у коридорі на стіні за столиком з розколотою мармуровою плитою. Ключ від кімнати ми ніколи не носили з собою, він був у нас єдиний і мав постійне місце зберігання. Аж тут причинилися двері сусідки навпроти пані Котвицької, і на порозі виникла молода вродлива жіночка. Це була племінниця пані Котвицької. Старенька не так давно серйозно захворіла, її відвезла швидка до жовтневої лікарні. Сусіди називали лікарню по-старому, Олександрівською. Донька Ліна Вітольдівна була по горло зайнята шкільними справами, а хвору треба було щодня відвідувати, доглядати за нею, готувати їжу. Тож на допомогу Ліні Вітольдівні Харкова. Прибула її менша двоюрідна сестричка. Побачивши її вперше, я не повірив, що природа може бути такою несправедливою. Здавалося б, рідні люди, сестри вперших, а які різні. Ліна Вітольдівна приземкувата, з великим озаддям, та ще й косоока, А харків'яночка справжня красуня, струнка, довгонога, з лебединою шиєю, а в розкосих темних очах такий загадковий блиск. «Молодий чоловіче, чи не допоможете ви мені викрутити перегорілу лампочку?» тихеньким голоском проспівала вона. «Скляна груша залишилася у мене в руці, а металевий цоколь застряг у патроні. І тепер я не знаю, що робити. Ви на цьому розумієтесь? «Зараз зробимо», – неохоче погодився я. «Хлопці нікуди не дінуться, хай трохи зачекають». Я швидко впораюсь, промайнула в голові заспокійлива думка. А на електриці я знався ой як добре. Шість років тому мене мало не вбило високою напругою». Після закінчення війни в Києві розпочалося масове зведення додаткових поверхів над житловими будинками, що витримали бомбування. Це були надійні споруди, на них можна було розраховувати. До того ж, надбудувати поверх значно дешевше, ніж ставити новий дім. Так наше верхнє подвір'я зазнало чергової реконструкції. Колись на цій землі росла картопля, потім вирощували соняшники, захарещували погребами і сараями, і ось нарешті вона перетворилася на будівельний майданчик. Надбудову здійснювала якась контора під назвою «Укррибвод». Тому складське приміщення було ще забито і смердючими діжками з солоною тюлькою, якою в день годували робітників, а увечері рештки риби дешево розпродували мешканцям нашого будинку. Словом, пахощі довкола стояли такі, що, незважаючи на літню пору, на ніч доводилось зачиняти вікна. Лебідку спочатку